Rezët e djelit shkëllqyën në horizont. Ato jënë elementet bazë për jetën në tokë. Rezët e ti ngrohin dhe ushqenjë me vitaminën D gjdo fëmi. Ato ngrohin token, e cila është vatra njeriut në këtë botë të shkurëtër. Djeli është kandili jetës son jërzore. Ato e kryoj Allahu për robërit e ti. Gjdo kush prej nesh i dëshiron rezët e ti. Por, që di, ndonjëherë, njeri u kujton se këto rezët janë vetëm për të. Ato më ndryqojnë vëtë mua Më ngrohin, më buzëqeshin E haron se gjdo kush prej nesh ka të njëtin privileq Bashk me reze gjdo dit unë ushtehem me oksigen Dhurat prej kryuesit, sunduesit, bujarit Gjdo dit njësoj, nuk ka kaos në furnizim me oksigen E sa shumë janë mirësit pre Allahut gjdo dit Sjanë vëtëm për mua, por për të gjithë njësoj Jo vëtëm kach, por reze të e oksigjeni që më ngroh e më jep frymë marie për trupin tim krijuesi na ka dhuruar edhe rrezet dhe oksigjenin e shpirtit jam me trup e me shpirt si unë dhe ti njësoj na ka krijuar s'kemi dallim mes nesh për shpirtin me fjalën e tij i madhruarin na furnizoi kuptimin e drejtë me të dërguarin na begatoi praktikën e sakt të parrët na e çarçuar rahmet për botrat na dërgoi Nur prej lartë në ndryqoj Ska dalim mes racave në gjyrave As ma shkullit e femrës As nga fisi e shteti Por vetëm me bindje para ti Ngrohu me rezët e besimit Por kujdes Mos mendoj se ato janë vetëm për ty Mos u bëj fanatik se Kjo dritë është për të gjith Shikoj me mëshir kryesat e kryuesit Fanatizmi në kuptimin tënd Të qënë largnurit e rezëve që rrugën të ndryqojnë për te Allaho. Ato të kthejnë e rësirë, të kthejnë në natë të erët, një natë e zymt që i ka zgjatë shumë agimi, një natë që ka haruar se rezët e djeli duhet të ndryqojnë. Ato nuk kanë dalë se natë a jote është e rësuar, djeli jashtë ka dalë, rezët për sëri i ka lëshuar, dilë pre e rësirës e fanatizmit të ndë. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, mirë se erdhën në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Edhe sot takohemi me Lejen e Zotit për të vazhduar bisedën ton, të cilën e kemi nisur para 2 javësh. Mbasi folëm për temat e edukimit, rëndësinë dhe bazat e shëndosha me cilet ndërtohet edukata islame. <coughs> Jimi futur, kemi 2 javë që po flasim për konceptet e gabuara në edukim islam. Folëm për rrezikun të flasësh pa dije. Gjithashtu, një rezik mos respektimi i radhës në edukim dhe në arsimim. Po, sot qëfar kemi vendosër? Sot kemi fanatizmi në mendime dhe polarizimi i tyre. Ne vazhdojmë në emrintuaj dhe në emrintim uroj mirës ardhjen hodjës tonë e një të rama. Hoqë mirës e rëftë. Mirës e gjithë, sot e shpërndër. Në lojë ndërëftë. Në basë dhuja vreshë kemi folur për konceptet gabuar, hoqë. Fatkesishtë, nëndërtojt edukata islamë në Folëm për reziku një të flasë është padije, dhe ish një rezik shumë më math, dhe më alarmin për të pasur shumë kujdes. Folëm për mos respektimin e radhitis në edukim dhe arsimim. Këshila shen, jetarët, dhe këshila dhote ka qënë këtheoni këtjetarët. Këthemi këtjetarët, por gjem hoqë që ta kanë mendime në të ryshe. Dhe padashje njës një loj fanatizmi, dhe kësht titulli emisioni përsot fanatizmi i mendimeve. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun falenderojm, do vetëm pritim ndihmë dhe, dhe falë kërkojmë. Nusmallahun e mëdhnuar që lavdata dhe bekimet i jemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokët dhe të gjithë ata që i ndin këtu rrugë deri në deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ehm zakonisht dëgjojmë se ju një jeni riko probleme për të përfituar nga dietat. Po sa të fillon të përfiton me me shpejtësi fut një mjegull dhe nuk din kat jam bon. Dhe kjo mjegull e quajtur, mës pëjtimi i djetare ka fut në konfuzion shumë njerës. Dukë e menduar se është një problemi pa të i kalushëm. Dhe ose do tjetash në mjegull, dhe nuk ditë ka të jam bashkë, ose dikush ka pëferuar atë që kemë furi për të edhe. Të. të merë që di me vetëve vetë t'ju. Unë jam ajë që di dhe unë e di që farë duhet të bëj. Dhe mëndëj se asë njëra nuk qëndramë, duhet një kërë mesatarën. Përpillemisht, jo të gjitha qështjet i dhe jo të gjitha punë që ne vëna duen, ka mësëpajtimet të, të, të djetarët. Dhe i ka një stërmadhim të mësëpajtimet të djetarëve, sigur se ka adhë një keq interpretim të këtijë mësëpajtimi. Nëse feja Allahot Azzujel nuk përëdhën mësëpajtimet, nërga sajë, Korani nuk shkakto në khilaf, Korani nuk ka arë për të shkaktu për qarë dhe ndare. Dhe në qoftë se barës të Kor jan në çdo çdo aspekt të mos pajtimit atëre si duket burimi protonks mos pajtimi dhe suneti pejgamberit, salim, e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem kjo është një shpifti i akut që një musliman duhet të distancohemi dhe të largohemi nga nga nga një pretendim i tillë për këtë arsye Allahu xhalleu alahu ensabel në Kur'an ka, ka, ka kërkuar se si të jemi unik të jemi të bashkuar mos të përçohemi Djebia, mësimet e Kur'anit dhe mësimet e Sunetit të Pejgamberit (s.a.w) janë të mjaftueshme për të garantuar unitetin mes muslimanëve. Janë mjaftueshme. E çfarë ndodha atëra? Do të thënë, për shembull, në kemi, ë, në kemi fillimisht çasje apo interesë për të gjitha mendimet e ditëtorëve. Kemi për shembull diëtorët ku flasim diëtorët e Sunetit. Djetarët e mirë fillt atë që kanë dikë rrugën e pegamberi sërë Allahu A.S. Ka adhët të tjerë që qënë djetarë, por ata, ata kanë shkaktuar vetë me, me qëndrimet e tyre kontraverze dhe qëndrimet e tyre, dhe më nënë, të pa bazuara, kanë shkaktuar shpesher loj për qarje dhe mësëpajtime së muslimanë. Fla dhe për djetarët e në sunetit. Për shamë ndë timarëm djetarët e 14 dhebeve. Imam e Bu Hanifën, Shafion, Malikën, Ahmelin, Allahum Sh të katë njerëz. Ë jeta e tyre, veprimtaria e tyre. A është baz për të përqafuar apo për të bashkuar? Ne duhet të shikuar. Për shembull, këta njerëz në shumë gjëra janë të mos pajtimit. Çë ka të bëjë me çka janë të mos pajtimit? A këtu duhet të më qartësojë që mos pajtimen në fe, në bazat e fesë apo kjo është e rëndësishme. Andaj Për shambull, në qështë e besimit nuk janë të mosbajtimit. Në qështë e besimit nuk janë të mosbajtimit. Eventualisht, në qofë se ndodhë dikond në një mosbajtim, është letë të tekalot, nga se origine është e sigurt. Ashab të pegamberi sallallahu alai sallam. Në, për shambull, në shumë gjëra, që i du një muslimani për të përmjësu vetë të ti, nuk janë mosbajtimit. Për shambull, ato që kanë bëjme veprë të zamrës, në përmirësim në zemrës. A ka mos përmirësim tek ta dietar? Për rancën e tyre? Nuk ka mos përmirësim absolutisht. Janë të çardhëshje. Pse kto s'mërin e pyetën? Çfarë ka thënë për shembull? Ai, ai janë mos përmirësimi tek katër dietar për, për domozhshmërinë e adhurimit kualitativ që Allah t'mandum. Të gjithë isha. Ashtin nga ata për shembull. Nuk ka qenë ë uh, i, i, i i nuk ka qenë i theksuar ndjeja, ndërsa ka qenë nëshpërfillës i aspekta durimit. Nuk e gjen këtu. A të gjithë i ke gjetë do të thot namaz si duhet, në përmend të loxhelor si duhet, në lexim të Kuranit si duhet, në largim gharamës si duhet. Ktu ka gjen unik. A pse nuk fillojmë të unifikohemi tek pikat unifikuese aty kanë pas? E pastaj kur të vimë tek mos pajtimi, mendoj se pajtimi është kaktuar deri tek pika mos pajtimit, na ndihmon që në mos pajtim të vazhdojmë të pajtuar. Mëse që është e qërë. Do të thotë, pajtimi që e kemi marë nga kradjetarë, deri sa kemi arë nga pik, deri të pika mos pajtimit, nga sa e është një uthim, besimi, adhurimi, pasrimi, shpirtit, koreksia, shumë gjëra. Apo, par u dhe i kemi marë, dhe gjithë mund i kemi gjithë të bashkuarë këtë pik. Dhe në gjithë uthimit të në përbashkët, për zbërthyre jetë në tjuna, vazhdimisht e me i pajtuarë, me i pajtuar, paj kuata vilën të ndohen. Atë gabimin e radhitës sot, kthemi në radhitë që ëh, smarim radhën siç duhet atare. Po kjo është problemi. Kjo është problemi se në koma as po. I minist nga fundi. I minist nga fundi. I minist gamos pajtimi. Jo mos pajtimi. Do atë mos pajtim, që tek ata është menaxhuar për mrekulli. Ata s'respektojmë. Jo që nuk e respektojmë. Edhe kjo rregull, po mirë, po para mëna për shemb. Mos pajtimin e dietarëve. Edhe ka qenë i menaxhuar me dituri. Ka qenë i menaxhuar me devocsmëri ka qini menegjuar me kuptim të drejtë të fes, apo? Par në, kur këtë mësë pajtim, e merë dikur i cili, ka mëngjes në besim, në dëvëshmëri, ka mëngjes qita këtu, në merë ishka këtë në kasë, nuk është për ty kjo, kjo nuk, nuk, nuk është kjo për ty, po, ka mësë pajtim, por, por ty të bëndam, në qofë se ti nuk e ke marë një trajnim, para prak, se si të trajtër shtë të mësë pajtime. Mëngjes e dëv Vallaj, mungesa e frikës ndaj Allahut janë leva. Ka bërë që njerë të keq përdorin mosfatimet editor për interesa personale. Për të arsyeuar epsh në vet, e përdor kandidator mospolit. Apo un mendoj me kët, un mendoj mat kështu më rad. Më një më kujtohet njëra në një ëh uh, po tham kushtimisht debat me njërin për çështje një muzikës, a është halal, a është haram kështu më rad. Thos me thëbet e ulemove të njëjora qen për hapur dhe numet e ndalojnë. Madje me dhebi Imam Buhariu është më rigoroz dhe më i ashpër tek muzika. Po ti e gjen sot shumicë ato që i referohen ti mëdhën dëjë muzikën. Tanqosor. Ju sot është më spajtimi ti duhet me, qësër, qësër, me dit ku të rreshtohen këtë më spajtim. Apo jo ti është kur teatër? Andaj tha e ka leju Ibn Hazmi. Gadjetor të njëortë andaluzis asaj kupton. Tash mirë Më tregu edhe një çështi që e ke marr Pejën Hazmit për kësaj. Edhe një. Do të ke marr muzikën, po do të ke marr recadot, ti keni parë më kë dietë ort palçantë, elaborimi i tij të pëlqen ty, dietë okay. të ti ke marr disa mendime për ti, disa çelime, asnjë. Asnjë, asnjë absolutisht, kam. Që çfarë shënje më kuptua, thash kë mos paitem. I thought tonight not mos paitem, u menaxher halal, ti më ndonjësh haram. Po kë mos paitem. Me ardje të kundërta, deti kë pik shkaqton përçarje. Dorasadhetar që kanë mos pajtim, ata kanë ardhur nga një kanal, ata kanë nga nga një kuptim, në pikat caktuara që nuk bëjnë dëm, e kanë pasuru jurisprudencën islam me mendimet e tyra dhe kanë vardhuar të bashkuar mbotje. Por kur ne vijmë me një bagazh të zbehtë, majë të zbrazët, të diës sa duhet, të devshmërisë që duhet, të frikës ndaj Allahut Azza xjal, të sinqeritetit sa duhet, A të reqdo mos pajtim edhe i mbogu nga dëmëtan. Prandaj edhe sot për shambull, e, kur dikush ka munges ekstreme të imunitetit, s'ka imunitet fara. Mund të dëmëtan dhe të, të, të, të smur rënd, të sa një, një, një virus i thjesht, se në ezin nuk është da shkatë shumë e smur. A mësmurin e ti nuk e ka shkaktu fuqia e virusit për munges e imunitetit. Edhe shumë problem e mësë muslimanëm, nuk e ka shkaktu fuqia e mospritimit ju jo, ajo është e lehtë për mungesa e imunitetit tonë ka borçë netimi të ndarë këdersim andë duhet të, të imunizohemi paraprakisht me dije të imunizohemi paraprakisht me aqna përkat të mirë mëson çka më fulet deri më tani të imunizohemi me devocionit mjaftueshëm me, me frikën e Allah xhallahu ala me përgjithësi të durë të durë e pastaj do të shohim se mospritimet do të jenë të këndshme nëna bashkë, nëna vazhuron, nuk do të jem problem fare për të bashkëpunuar me zvetë. Por mungesa e imunitetit bën që këtu të shkaktohet smundje, e që realisht nuk kion virusa. Por mungesa e imunitetit bën që do që realisht bën dobi, dikujt i bën, ti bën dëm. Ë, më pëlqe fjalë tjetër kur thonë mos pajtimet i bëjmë të këndshme. Do të them me kresim realitetin, do të them doli në një arg shumë larg për neve. Vjen të thoj që me thebet, dietarët Me këto në çështje, thonë shumë të vogla, po themi kanë pas mospajtime, apo përse im moralit, edukatas, pastrimit të shpirtit nuk kanë pasur. Absolutisht. Dhe ne na mungon kjo. Po. Specialisët e kuptojnë këtë që këtu s'ka pasajti këthei moralit tyre, të ndërorë miq, më thonë për vështuar. Vim kë mos si të mospajtimi si ta bëjmë të këndshëm. Kemi mospajtim shumë ekstrem, duke marr fjalë këtyre drejtarve, dhe kemi rrit në fanatizëm këtu. A mundemi pse kemi rritur kështu? Fillimë të pse të përta për dietat e tashme, mos patimi ka qen, po mënoj jo problematik për ta, absolutisht. Përshëndetje. Gjasë nuk ka qen qëllimi të ju ofi mendimi i ti, por ka qen qëllimi madhërimit dhe respekti kuranit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Andaj çoftë për shembull, unë e shoh se ti që art tek një qendrim që nuk po e thua me mua. Mirpo Këtë qëndrim, që çendrim çka ka detaj nuk e ka zbehur madrin e Kur'anit nuk e ka zbehur fuqinë e tij po mënoj për, më për boll neve si musliman nuk e ka nuk e ka ulur pozitën e tij nuk ka më për pjesë uniforme për shemb me ndjestime çendrimeve të tjera duke e zbehur fuqinë e argumentit nga Kur'ani nga sureti nëse është se Kur'ani ka psuar kurfor dëshimit Kur'ani ka pozitën e vet prospektohet, syneti prosperohet. Por ja zbërthim dhe interpretim mund të ndgabë, por mua kjo pasojë është dorëzyt. Nuk e më rëndësi të triumfon mendimi jam. Më nëjëse të triumfon shetnia e Koranit sundet, keman si. Sot njërt e kanë harruar triumfin e Koranit duke triumf duke munduar të triumfon mendimi i tjerës aty. E korne shtyhemi për mendimet e njëjtë atë apo dhe nuk më nuk më bën përshtypje shumë. Apo se sikë ari det e kë mendim. Më të për më përstuji për se anë pajtosh me muat nuk pajtosh, atër këto ka, ka pastaj uh, fanatizm. Nga se ti mund tjesh, si mbas kuptimit të drejtë fetar, mund tjesh më i bashkuar, më i pajtuar, më afra ti, që me ndëndryshë nga ti, se nga dikur shtetër që me ndëndjësit po ti. Njëti me ndëme kësit ti, po lërgi për ti. Ndosë që nuk mendon se ti, ekoj me dimë duj jep pati e ofertë e tij, jemi i ofert me këtë. Si ndodh kjo? Dodh për shkak të rrugës. Qase po nevojëm të rruga si ti arrit. Duke kur për shembull, ne kemi një qëndrim të caktuar fetar. Dhe e kemi ndërtuar për shembull në bazë fillën argumenti, ka të folën dietore dhe kaq. Tjetër nuk nuk ka nuk, nuk, nuk në këtë kod dert kronën shojmë. Ai nuk ia blet kurën në mërsësi, po logjikisht për të kjo është aqshtë asht logjikisht. Ti etre ka të shën Kur'anin dhe madron Kur'anin apo dhe e ngrit Kur'anin dhe e përdor si argument Kur'anin. Por ja, zbërthim të caktuar të ajeteve kanë ditëm tjetër. Cilin e kimë ofurt? Ai që të shpajtu mendim me ty, por e ka rënë Kur'anin dhe e ka zbi madrim me ti, apo ai që e ka ruajtur madrim në Kur'an e shpajtu me ty? Ai që e ka ruajtur madrim në Kur'an. Kjo është esenca. A funksion kështu realisht sot? Po. A funksionon ajo? Po është duke funksionon nuk funksionon nuk funksionon nuk po më ne nuk funksionon pa e ditë mos pa e ditë po ama nuk funksionon realisht afrimi dhe largimi me kanë të afrosh me kanë të largosh andaj më marrancë sot njerëz për shkak të kështësh e i shë disa njerëz e i shë disa njerëz bashkuar, të bashkuar rreth ndërmendimit të caktuar hapsetin se këta jen, kanë mospa e ditë me rënsuar në punë si janë bashku këta Asha sik ka bashkunin interes të caktuar në mendim. Dërsa ai vlojë që shumë më josh me ty. Në rrugën e argumentimit, në mënyrën e argumentimit, po as mos pajtimet me ti këtë çështje, këtë tash e ka larg. Ashë të sujm porse njerëz thirrën sunat, suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhet sunet i luftuar bidatin apo? Dhe tash ti përshëm ke bënë gabim sa të sunat. Ti armiku ti më i madh. Do të dikush t'jatë nat pik Chajtka Armitsuti, Natpick Chajtkar armitsu Mesuti. Du kur shtetar ka shkel me 10 rregulla. Absolutisht as, i, as nuk e ka thon kukën për kurën si te, e personat, por ja këtu është i pajtimet me të. Me të rënë flat i qersh e kështu morrë, ai arsye tuat prat. Unë nuk arsova për një çë që kum kundërtu, sepse kam, kam ardhe taj kundërshtim me të përmes rrugës së njëtë kam marrë. Ande ka me kuptuar se me të madhë arduka u konsumou e pshen raporte mes njëri tjetrit. Mat model do ku përdor egoja apo në komunikim me tjetrin. Të Këshka këto problema pastaj. Këshka këto probleme më no problem. të mëdha. Problemi është ose sepse çdo kush prej këtyre ngrihet me forcë me argumentin që un po ngrej Kurani dhe Sunneti. Qëllimi është mbadhërimi i argumentit. Edhe shkon vërtetë shumë që fanatizmi vjen pikërisht në topika, di kushto që on për hatër Zotit, kish Kurani, kish tradita kë Sunneti. Di kushto jo, kjo është krejt ndryshe. Kush ka thënë fillan dietar, kush ka thënë dietën. Në rregull. <laughs> Nuk duhet edhe këto. Ne po, në pa pajtoj me ti, po them është e vërtetë. Mirë, ky e ka marrë Kronën e Suvet, ky e ka marrë Kronën e Suvet, e ka mos pajtimin. Pa. Dhe ka polarizime, fanatizma këtu, në rregull. Nuk duhet me marr Kur'an mirë selektive. Apo Mirë, kuran që Kur'ani ti është tip po predendent, që Kur'ani. Dhe ti po dën me me ti po dën që të triumfojnë çndrimi Kur'anor përballë një problemi të caktuar. Ky është qëllimi, po. Mirë pasi që ka triumfuar këtë qëndrimi kuranor, përmë kërtimesh, përmës teje. Kurani saja so ja ja ka e për qëmimi këti triumfi? Ja ka e për një qëmim. Ka e për një qëmim, ka shumë qëndrimi kuranore që nuk këndë bëra barta me zveti. Apo, triumfi një qëndrimi, për shambull, të triumfan qëndrimi kuranor, se nuk mëritan të adhruat asë kërsh pas Allahot, dalën, Gjatë ndrimit kur'anor, se sa është kozgjatja e gruas, os e shkurtosh do të thotë? Apo dy atë triumfe. Edhe këtu komo spajtim, edhe këtu komo spajtim. Por triumfin këta raf në kur sigurisë këtu. Apo andaj Kur'ani ka përcaktuar për çdo ndrim një çmend. Po. Tash cikojmë atë. Ë bashkimin e mos moslimanëve. Largimin e urrejtjes dhe zelisë, dhe të lutjes ndërsjellë, e këngërit në çmim shumë të lartë, të cilin nuk kam mundësi më e harxhu as të mos pajtim eventual në gjendimet e tjera. Dhe ne për gjëra të thjeshta, për shembull një grua kur elshën burrin e saj, sa duhet për atë për tu martuar me tjetrin ose për skuaduar afati i mundësisë për ta rikthyr burrin e saj për sipër sipër soi, ka një afat aty. Disa u le mkon aty përmend thalathu quru Tri kuru, që ka kjo kuru, disa ka në tri cikle, disa ka në tri pasrime. A po, asë e cikle dhe pasrime dhellojnë. E tash, mirë po, për këtë qështë e kurani ka dhonë se javlin edhe të vraheni, edhe të fyheni, edhe të pryshni kejt, veçhle dhe lë hakun. A ka thonë kështë da? Nuk ka thonë kështë da. Të kemundit është një mosbajtim i tolerum i trashëguar dhe i kultivuar me gjenerata apo a është kjo hera e parë që pajson kurrë më shumë si se shembull konkretë ko tira gjenerata ne është po s'kam mos pa tym ku poçi shembull duhet të silli këmoj mos pa tym as hera e parë që muslimanë pondohen për gjatë 4 shekujn këtë problem kjo i si ka zor a lavap këmoj më vesh di herë from si kam menaxhuam më me kët mos pa tym po shumë bukur kam menaxhuar Allahu ta Shumë bukur. Andaj pse për diqka që është kultivuar në mënyrë të mrekulushme edhe është menagjuar në mënyrë të mrekulushme, mos pajtime rëzatune qërësjeve. Nuk ka shkaktuar për qarje. Dietarët e ka menagjuar për mrekuli edhe unitetin edhe bashkimin. Pse duhet në vetë në bëmë problemet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A i thatë, kështu ka bërë pejgameri s.a.s. Por a i se ka, ka bërë këtë duke i bërë këtë të tjeratë. Këndu të shikuar. Si kurse e kemë prendë në nëraset e tjera. Apo, një njëri ka ndërnu një palatë të mërkullushum. Mirë po, për atë palatë, ka rënuar një qënështë të pjetë të tjera. Në që të një shikujnë palatin, mërkullushum është. Masha Allah, këna që të duke shiku. Mirë po me automatim të zbej këtë knaci të këse mërikullia, kur paramenon se një qinë familje kyniri kalen pa kul mikok, ka maldetuar dhe sot zlumën e ka bërdu kërnuar, për shkak një palatë, s'ka kuptim përse kërnuar. Vëllaj, shumë qëndrime që njështë ati marin nga njerë, në emër të hakut, pasujet që shkaktohen dhe efektit ansore të triumfët të qëndrime, s'ja si vlenë allo. S'ja si vlenë. Nga se nuk i ka fuqit t ti triumfi Kur'ani, si kaq kaq Allah, kaq fuqi, si kaq kaq pompozitet ti mendimi. S'është bë kaqë madh kjo punë. Ase po ishte nuk do të saktonde mospajtim kurr. Si kur s'e tashmë atë, a kam mospajtim tek dietorët, se kush duhet adhuruar? Jo, Allah, s'është çart. Nuk problemi mospajtim ku ta jeta. Ato a jeta atë, a, a di që kan mundsi eventualisht të ken më shumë se një muzi të interpretimet janë rahmet pij Allah xhala xhala huva që diëtorë mund duan të janë përpjekje dhe gjithashtu se citata janë njerëz të llojshëm. Diku ti përshtatet kjo mendim e dikujt ai mendim varet nga citata. Kjo rahmet është. Kjo është rahmet. E tash para mëno rahmeti më jëndru nadhab. Dënëm. Dëm për çfarë? Kjo është ajo që ne nuk na duhet. Prandaj në emër të Kuranit nuk duhet më erdhnu Kuranin. Në emër të Sunetit nuk duhet më erdhnu Sunetetin. Gjashiko Suneti po i ka pranëxoj puna për i ka për në që të zë punë dhe tjera edhe më te përse kësaj, dhe në qofë se për shemë më në emër të këti suneti, apo cenohet eksistimi i shumë sunetive tjera, atër duhet shikuar a javlen të nxalim apë jo. Nga se kështu kam punu djetë të atë të landërur, kështu kam punu. Pegamberi sërë Allahu Aley Sallem, kur ka ardhë, ka triumfu në meke, o, dhjet, ka i nga dhënimëtar në meke, dhe ka pas ashab të ti q ancjen gjendje me një lëvizje e çerpikut të bën gjëra çuditshme. Së mëna u atëna, ndejum do të ndërtojmë. Në Megjithatë ka ardhmë dhe ka por çabën, nuk ka qenë ndërtuar në bazën e Ibrahimit alayhisal. Ka se ka kapsua ka, një vështërm të madh, ka ka ka, ka, ka marr çabën, e pastaj kur kanë kurrë më ndërtuar nuk kanë pas pasuri halal të mjaftueshme që ta rikthejnë në bazën e Ibrahimit alayhisal. Dhe ka ndërtuar të mëngët. Por e kanë bënë një rreth gjysmë rrethi këtu, quhet Xher Ismail. Apo kjo pjesa Ismail daleson, as pjesa Çabos, po ne s'kem pas msimë ndër tu. Pejgamberi s.a.s.e.m shumë normal. Ju s'keni pasmësi, dini rrethonat, u ndash po errai, se je dini shumë mirë se kë ka pas bazat këtu, kjo është qendër e shtetit këtu. Dini dakor. Atëh po dakor dini, gjithë kurishtë kanë thënë se kjo është pjesa e Çabos herëshme. Gjith. Edhe ka pasmësi te Pejgamberi s.a.s.e.m si shtat i fuqishëm me ndërtu spa ku më jë i ka thonë, oh, a, që të ardhjallahu ta ala ana. Ma të me qështu dhe shkaktoj e hutit të këta njerës. Apo? Këta tash, korejshtë e mekës, popullë e mekës, pas lijime, tash e kamë për një islamin. Dhe tash të ta kamë të të komentuin se, jarën e i qabën, në e prish i këtë, mundë komendit tjenë të panë e vajshme, shkaktojnë, tash, nërtimi i qabës në kufet e ibrahim i të lësan. Dhe, mig Nuk e habdin. Nuk ia vlen të shkaktohet debat shoqëror për këtë çështje leje. Çapën e muslimanëve e kalon pejgamberin e sasallam, apo për të ruajtur një qetësi dhe për të shmangur shoqrinë nga një debat panevojshëm që ka mundësi të evolojë në konflikt. Ekë larguan. Vetëm për të ruajtur, nëse e ke dhërtu çapën kufit e hebreum të sa, a ke smë punuar me Tevrata me Kur'an, me çka nuk ruaj? Pa dhe normal me Kur'anës por rujtja e akcioneshën me Kur'an. Andaj kur do me punu me Kur'an dhe me gjyku me Kur'an, gjykon në mënyrë të përgjithshme. Po e unë nuk di. E po gjithë nuk din me e ndrej me Kur'an. Mos e prish pse aku me Kur'an. Sipokuesh, mos u përzi. E kjo është ajo që duhet ta kuptojmë në ato argumente të ndërse unë gjykoj me Kur'an e me Sunat edhe tash çfarë për këtë arsye rënë ke Kur'ani ndërtan Kur'anin. Sunete ndoshta nuk e prishni deri nga se ka kundërtim as në recetat. Allah na ritoj. Në shkopudin pjesën e parë hox për të ardhur në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën tonë me pyetjet e tjera. Po doja të merrem me vetën që nëse s'mund të sholuhesh me Kur'an, mos e prish me Kur'an. Do të thonë të përmbylluar më hiç kjo pjesa e parë në shkopun për marr opinionet e vështësëve tan se si mendojnë për të për të temën që ne po flasim sot, po mos harroni, atë që nuk mundesh ta ndërtosh me Kur'an, mos e prish me Kur'an. A ka fanatizëm mendimsh në xhamatë tona? O dobelim istërozi, bismillahirrahmani rahim. Unë mendoj që ka fanatizëm në xhamatin ton. Herbaserë në ndrom një mendim saktor. Do të them nëse me drejt ose në herë me drejt, por them që me fanatizëm mendojmë herpasherë ndo, do të thotë xhamin ku viun, që mbrojm mendimin ton, do të them me fanatizëm, thash pak më sipër, qoftë me drejt ose edhe pa drejt. Fanatizmi i mendimeve është cilësie e duhur apo nuk duhet? Edhe pse nuk mendoj që duhet si fanati ë fanatizëm në mendime, duke qenë se ka mendime dietare, atëherë gjithsesi duhet të pasë një ndonë mendim që ai ndihet më i çet në në shpirtin e vet. Atë nuk ka pse ai und kam këto mendime dhe ky është më i saktë që kam. On, atë duhet të mos pasojë më, do paso, të them, pa të dietar që ka këto mendim. Edhe mendoj që nëse ti ndjehesh i sigurt në atë mendim që ti ke, mund të vazhdosh me atë ta ndonë dhe mund të vazhdo me këtë mendim që un kam që kam lexuar vet ose që kam pranuar vet. Cilat janë dëmet që sjell si fanatizmi në mendime? Po debata që her pasere ka, edhe ka dhegjiru dhe në, për, në përgjemi në tonë në fatkesirës ose në gjëmatin tonë. Edhe kjo në basë është edhe hershme në histori, duke pas prasë është edhe në mo, moziturinë në shumë mendimeve. Dukë njështë edhe nga histori së hape që u ladë më thane e personin i personin në fjallë që i thane që ti du të marrës gusë në rrasët që edhe u ishe i fëtotë më thane pasaj fëtishtë dhe më medit se në jam faqë e vranës do t'i Mendoj që duhet dhe më thonë të respektuar të e mendim që është nëse ka argument fetar, nëse s'ka ndih alo e lisot, alo e në ndimot në dhëmë për të gjithë e sa më shpetë mendimi A ka fanatizë e mendimit gjëmadet tonë? Uh, Fatëkëqësisht edhe ka këshumë në, në receta shumë vogla ose doza më së më thonë uh, eksistojnë fatëkëqësishtë thonë në mesin e muslimanëve parrsisht se janë të pa argumentuar ose janë do thonë janë vendime të marra nga oferi të ndryshme ose person ajo jo përgjegjës ose jo kompetent në shumë fusha të jetës por që faktikisht ka atë që nga fjala vet fanatizëm pra është është bërë si diçka uh, jo jo normale në mesin e mesin ton. Pra normalisht si është fanatizmi është problematik. Ka ka pasojat e veta. ë uh, Vet edhe dihet vetarisht me me sa më menjënd të janë disa argumente që profesori Sallam thotë që mos shtrëngoni uh, dhe dhe mos i vërtysësoni gjërat, por lezioni. Normalisht ë uh, Islami, si një nga format më të bukra, më korrekte, pse jo dhe tjetesis, në thënë të njeriut, uh, qithmonë është i mesëm. Uh, dhe ka vlerë gjeja e mesëme, e menduar mirë, e pjekur mirë, e konsoliduar dhe asë njerë uh, nuk ka vend për për fanatizmat e skajshme, por vetë tolerimet e skajshme dhe shturjet. Cilat janë dëmet që sjell fanatizmi në mendime? Uh, fanatizmin mendime dorojmë të jeni tillë, pra që thjesht ngelin mendime, por mos kalojnë në vepra. Është uh, shumë shumë i dëmshëm për shoqërinë. Uh, minimalisht uh, se ul të kurrje mes më thamë në komunitet, si ul të kurrjes, si probleme, si vështirësi, që janë gjërat sipërfaqësore. Pastaj po thejmë detaje, shkon në vendomë, s'ka është më shumë, mos themi katastrofë domoha është është goxha është goxha problem. Është smundje, është një smundje që lusim zotin ti ti ruaj musliman nga kjo. Dhe muslimanët çartçohen dhe gjithmonë në në çdo vendim që marrin të jenë të argumentuar mirë dhe nga persona kompetent për fushat të caktuara. Ëh hmm. uh, Uh, Ky është esenca, do të thonë që në Islam nuk lejohet ëh uh, asnjë lloj vendimi i marr uh, me fanatizëm ose mund ta themi ndrysh edhe dhe pa dije. Uh, se fanatizmi përkthehet edhe padituri në pjesën më të madhe të rasteve. ëh uh, është është problematike, është probleme, ka shumë, do të thonë të gjitha aspektet po ta marrësh pastaj nga mendimi mund të kalojë në veprë dhe muslimani është i porositur që gjithmonë të bëjë barrierë çon në mendime e xjerave. Sepse normal pastaj mendimi kalon në smundje, smundja kalon në veprim e kështu me radhë derisa një mund të përfundojë dhe në xyna. A ka fanatizëm mendimesh në xhamatet tona? ë uh, Don fanatizëm mendimesh në xhamatet tona ka du. Porse ë uh, a duhet ky fanatizëm tjet apo jo është uh, diçka donose sepse edhe fanatizmi ka anët pozitive ka edhe anët negative. Do të thotë anët pozitive janë që fanatizmi duhet të jetë. Sepse në xhamat, do të ta të, të mbrosh fen me me fanatizëm. Kjo është ana pozitive. Pastaj në më vendin kurto fanatizmi ka qenë që bën të dëmshme Atë këjo është diçka që është të, edu, A, kjo, mblën, në, mblën, e dëmshme vërtet, domosdoshmë, që bën diçka me që anë anë tek extreme të asaj, këjo është e dëmshme. Fanatizmi mendimeve është silici e duhur apo nuk duhet, edhe pse fanatizmi siça thash edhe më parë doon në, në ato raste kur ajo mbron anët pozitive atëherë duhet, por se pastaj kur ajo merr ato anët negative të të diçkaja, atëherë ajo nuk nuk duhet. Edhe në në Islam normalisht kur kur dhe kjo është edhe si rijoje e ignorancës pa dijes, domethënë jo ignorancë sepse është diçka shumë e rëndë. Por se nga pa dia kur mbronë në islam trajtohet në shumë rastet veçanta dhe ti atë e mbronë me fanatizm në, në një rast tjetër që nuk është koha për atë atër kjo është të dëmshme nuk. në këto rast e është të dëmshme Dëme që sjell fanatizmi në vendime? Dëme që sjell fanatizmi në vendime? Dëme që sjell fanatizmi në vendime? Thomos Nissan sepse ajo të ta ngushton shumë, topakë në, në momentin që flasim për Islamin, ajo ta ta ngushton Islamin. Domethënë të të bën shumë të mbyllur në në një mendim, ndërkohë që Islami është një fe tolerancës dhe ti mundohesh që ta ta ngushtosh atë deri në atë pikë që ajo nuk është domethënë. Kështu që, që normalisht nuk duhet të të jedom, nuk duhet të vallësh flet. Të nderuar miqë miqë të ky tur personi në studio për vazhduar bisedën tonë, është shkopu tonë këta pjesa ku profeti jon Sallallahu Aleysselem nuk e ndërtoi kiblen e muslimanëve, aty ku duhet, vetëm e vetëm për të ruajtur ndjenjat e atyre që ishin trini në të të të fe. Dhe me këtë histori hoçën, shkopu tonë po pun do të kthehem për si me një pyetje. A nuk ka një mendim që ja vlend të kemi fanatizm? Qo në një mendim në islam, se me pas fanatizm mes musliman me? As një mendim, që do qoftaj i cili, në shënëtri dhe madhërim, i konkuronën koronës njët, është janë në lumë. Andaj njëri ju, po, duhet tjetë këmë gollës. Duhet tjetë, s'po thamë fanatikë, se mund të ketë të tingëllon tingëllim negativ, jo të mirë. Po nuk duhet që të këmbgul në asgjë përveç atë kur bëhet fjalë për të vërteta të palëkundshme të Kuranit ose të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po, nuk ka kompromes. Kul ya ja ayyuhal kafirun la a a'budu ma ta'budun. Thu ayo pobesimtor o nuk ka ndrysh faradronë. Do të skuqë kompromise. Do të skuqë dialog, të shikojmë për të dy argumentet doshta, kjo skuqë doshta i me bindurimi të vendosur të palëkundur në këtë vërtetë dhe të vërteta të tërë kuranore. Ajëçi ka të bëjë me aspektin e dispozitave dhe asoj që quhet ligj dhe jurisprudenca islame. Asoj që diëtorët e munduar që nga një hadith të nxjerrin me 10 dispozita, në interpretimin e këtyre tekste mund të ndodhë mos pajtim apo mund të ndodhë mos pajtim. Dhe Disa gjeetarët kanë thënë se nëse mediton rreth mos pajtimit të dietarëve, atëherë do ta gjesh se nuk del jashtë disa kornizave caktuara. Kto është? Ky është kokos, këtë. Të, të, të? Dhe gjitha kur të mendosh topikash që janë, dhe të gjitha kur të mendosh topikë që janë të et arsyeshme, nuk është rreziku kët po ta mos të rrezikohet pozicion i Kur'anit zëvendërt, veç ke argumenti. Ma ç't zbes zguzon, ç't zbes atë Kur'an, zguzon, nuk gudon të avancuohet me asnjë argumentim i Kur'anit. Kjo nëse mëton nuk na bën ndonë mosfatim. Andaj, ndonëse mund të mos patim dietar, për shembull. Kë më ndo, kë më ndo. Shkaku e shohim se njëri, njëri e ka pas një hadith të pejgamberit sallallahu Të drejt për drejt në këtë çështje, e tjetri në mungesë të hadithit drejtpërdrejt ka përdor hadith tjetër që nuk ka të bëjë drejtpërdrejt me çështën, por ka bërë anërgjë të caktuar që të nxirrni dispozitë. Normalisht kjo është e arsytuar se është mundu, dhe për kët mund të nxirrë dispozitë nga një argument jo i drejtë vërtet Allahu është problem. Po ne e morëm këtë që ka gjetë drejtpërdrejt drejt, në botë. Ëh. Ka është e qartë, po në 1 në 1 milion pikësh këtu kur vinto argumentet këtu. Ne patem nderin të ishim bashkë këtë gjönim drejt, përse drejt i për së drejti ligjratën ku folën për Imam Buhariun rahimehullah për kundërshtimet me ndime të ndryshme gjithë merat. Dhe beso gjithë të lshoi kanë ndjekur dhe kemi thyrë emisionin ton, ne kemi ndjekur gjithë, thjeshtem, atë promovimin të atij librit të madh që u bë në Gostivar. A vet ditarët e tjerë kanë pas të njëjtën mendime hoc ku kanë marrë probleme, thonë, ose të njëjtën edukatë dhe kulturë në këto mendime ndryshme me një tjetrin? ata e kanë dit burimin e mos pajtimit, ndërsa kanë arsytun e tyre. Shumë kanë. Ata janë shumë, do korrë është moshmë një një etiketë mbledh të gjitha argumentet para vetë, nuk është e mundës me kjo. Mm -hmm. Mund ti ketik dikujt një argument, mund të ketin një hadith, veçanërisht kur dietarët që uh, prej tyre buruin me dhëbët kanë tur në konkur ka, ka është ka qenë sunetin mbledhjes sipër. Sa të deni hadith ka qenë atë si ka arritë Allah. Por ndosë mos sajt çndrimi që ka nuk e ka nga mendja e ti. Edhe atë ka me hadith. Por jo të drejtë për drejtë. Ka më një hadith dhe ka, ka Nëse kja është kështut, e ka ka bërë analogji. Nëse kjo është kështu, atë gjithashtu këtë jetë kështu. Daj për kët mund të shpërblet. Por ai tjetri ka thotë nuk keni vetë lodhsh me kët. E kemi hadith në peqavar për kaq çështje. Atë kështu të kam bërë. Këti për shembull, e dyti kanë ditët. Ky e ka këndin, ky ka ditë. Mi po ky thotë, ky hadith për mua nuk është i saktë. Nëse rrugë e të smetimi që i ka arde të kaj djetarë, është rrugë e doftë. Nëzë, kuj ka gjithë tja diti rrugë të saktë. Apo? Dhe aje djetarit të thëtë, po ta kje shahaditin që se e ka kjo, do të e si kurse kjo, por unë se kam si kur saj, nuk mund të bindëm. Dhe këtu e kanë arsutu njëndri për bletë. Këse e ka di që aburan, ata nuk kanë sh shikon, aje është mos përti muhë, pëse ma ka i nati? Ane mëse dune ata. Në dhe ne e komentujem mësë pajtimin në frimin e i natit, në frimin e shumë paragjukimeve. Apo, kasë në nuk kemi dhije për këtë punë. Për ne, për shambull, euh, disonirët nga njëre njën fatkecisht, e përdojnë vend ven, e pa vend në disofjallët të djetarëve. Për shambull, ima mëri kur është pyt për ato 20 pyt e famshme që ka nërë nga, nga Marokoja, atje, Për gjeshtë me ka unë nuk e di. E së nësë njërë nuk letëzojnë. Nuk e di, edhe mamaliko nuk e di. Por nuk e di mamaliko nuk ka të bëjmë e nuk <t> e <Everythingaime> di që e thutin. A kuptan, ka si mamaliko nuk e di. Unë i kam argument e di, por nuk kam endë qëndërim këtë qështë. Jem duke sot ju endë. Në tin asë nuk e ke idin që ka sërrim për këtë punë fe. A te dalon nuk edhi, e di e jojtë e nuk e di e këti, oh Allah. Edhe pas taj, dë njërës ignorant edher bindmë mosprajtim pa lidhje ata nuk janë kompetent bindmë mosprajtim qse mosprajtimi i tyre është i pavlefshëm ata e kanë për obligim të ndjekin atë që është më i ditshëm atëherë ti mes vetë nuk duhet sot shumica e mosprajtimit përrot nga xhemat jo nga xhëllarët ata kur dinë mosprajtimi ata bëjnë mosprajtimi ata futin hajdon konflikt të ky thaat ti si thua ç'i çfarë bën mës shumë kështu bën se ç'e realisht ndohet një mosprajtim i rrapt edhe ndoshta me pasojë nga nga xhëllarëve Absur ko, që do, në fakt që është ka mundi të jetë pak më mirë. Por po them, më tej për të gjejë dy sa aspekte të kësaj pune i takon i takon xematit. Ka sa ata po thëmornin mendim dhe e fryn. Dajto i vjen e merr mendimin dhe e fryn. O jë thotë këy mendimi jam po, nuk ka as dëshmë buqët problem për këtë mendim. Apo ai bë problem për atë mendim. E pastaj thotë mirë, unë po tom si mamshafiu që ka vati apo Sprysh pun po që të më spajtojmë në njësot qështje dhe të besin vëllazëmë. Po të sija që i si mamë shafio. A po? A i mamë shafioj ka hon po. A ti prek djetarë që ka qenë më spajtim me ta, i ka thonë që ka nërë më spajtim, dhe e ndo. Do të më ajka shku shtëpë, ti ka shku shtëpë, dhe i mamë shafioj ka më një që ka që përdojrë këtë, këtë më spajtim. Sa të kjoj ma tha për këtë, ka shku në atën shpi, ka të rokit Do shikoj na aromas poetin puni pjetën, ti je theこれで... you know like me dakord apo por kjo s'bën pengon vërdhimit timit, vëllazëta duhemi sikur të mi dash. Apo mos us nuk leje kjo të pjet të bëjës për këtë mund. Dallai vjetot, edhe ti vllai dor, mos pjetimi që un spajtoj me ty, mos po e bën spajtimin ti ka qenë me ban Allah. Mos pjetimi do të pavën. Ti ku si ete, apo thua ani hoja më në kështu ta e ka drejt, po më në kështu. Po kjo është çështjet e udhimit. Apo a do të nisim në orën 8 në orën 10. Cërrë teknika. Me po për çështës së fletarë, nuk po them se ojëlorët të pagabushim. Me po nëse don dikush të bën mos pajtim me dietarët ose me ojëlorët, duhet që të përdor të njëjtat mekanizma për të ardhur te ai mendim që vole ka përdoraj. Neç nuk përdorna, atë kemi ballavaçi mes argumentet dhe epshet e mendes serioz. Dhe, dhe pastaj edhe nëse pajtohemi, nuk, nuk është më me vlerë Gjasë mos pajtimi që është shkaktuar në rrugë është shumë më i dëmshëm se pajtimi që është shkaktuar mendime. Edhe kjo është ajo që duhet sot ta prolojmë. Duhet të mbysojmë këto mos pajtimë. Opo unë e kam këtë mendim. Por domoshta dikush thotë, ëh, hu çfarë mendon për këtë çështje? A prishat ju sa punë këtu prioritizën? Unë nuk e djep prish. Valla kam një disi se prish. Edhe ai edhe diku ne ka marrë këtë çështje. Po ta banalizojnë këtë çështje apo ta bëjnë konflikte themelore, bazike dhe luft, dhe ja do të dëshmot haku, ja nuk do të heshtin fare, për që fara arsye, për i shka që kur luft së shboj për të punë, kur, gjithë mund ka pasë mësë pajtëmë, gjithë mund, dhe se e ka në të ule matë këtë mësë pajtëmë, ataj me nëj që, në masa a thjesht, ne të gjithë si muslimat të këture benëve, ne duhet që zbashku me mendimin e djetarve, ta marrë me dhe kulturën e tynë e në apo çu kan dhemuar të menaxhohet me mendime ndryshe të marrim edhe gjithashtu frikën e Allahut Levala dhe devotshmërinë që i është dashur më të madhe në rast të mospaqimit edhe këtë ta marrim jo marrëm vetëm mendimin e thirrjes atëra vollën për gjëra shumë në konfet të thjesht asgjë këtë më razi por po vëm për gjëra ndërsa ju të rangut të parë ju të niveli më të lartë vetë atë nëse të niveli më të tëra shkaktohen probleme, debate, mosmajtime. Vullai so që njerëzit pastaj fillojnë ta akuzojnë e të shpifin, e të etiketojnë gjërat të, të mërdhma që ndodhin sipas e çkafit. Vullai e di çkave që kur kështu s'kan dot. Kur shtun nuk kanë dot në mes të editorëve. Kur kush nuk ka bë këto. Prandaj un po tham, ne ti morim ndimëndjetorëve, nuk prish punë këtë mosmajtim, por ta kultivojmë dashurinë, unitetin, jo fanatizmin sikur se si kultivohen edhe ata që ishin para neve. Allahu nëroftos. Shpresoj të marrin të gjithë mesazhin. Mos i zëri gjumi ata që mos pajtimen, siç nuk e zuri Imam Shafiun me mikun e tij dietarin e vet, i cili ditor kitin e derdhë i thotë, "Unë jam vëllajot, edhe pse mos pajtim me njëri tjetër." Allahu nëroftos. Shpresoj të ditë kë mesazhin që marrim të gjithë. Donër vlezën me këtë mesazh. Nëse duam të kemi mos pajtim edhe me pa tjetër, themi duhet mos të kemi mos pajtimë, të paktën Merë mos paktimin, po merë dhe moralin e ti, merë akitin e ti, merë gjëgjë dhe thua i shka thërma më, më shafju, imi për sëri vlejëzër morali e moralin e tyre. Allah ndërofë të akoemi në emisionin e radhës, direterin kujdesin e Zotit. Selamu alikum, rahmetullahi u barakatuh.